hasatzen da hemendik uh, lau bost aldiz egunean eta gure, gure mutu gantzinean pasten da mainan ez da gelditzen. Eta guk gure galdea hori da, genen uh, treina gelditzen mali bara, ez du uh, ze, bizpairu minuta gehiago emanen uh, baionara joaiteko eta guk hemen itxasun hartzen aldugu lehizuru iraite eta bai hartzazu treina kanbon ez dira hemendik itxasutik kanborat joanen treina hartzeko baionara joaiteko, ez du zentzurik. Galde bat bara guk uh, petizion bat egindugu udauntan, eta bosteun zinatura bildu ditugu. Itxasun bakarrik, eh, bertzeeriek nahi zuten ere zinatu, guk ez dugu, ez ez, guk itxasun bakarrik bortitza gehiago ge, izaiteko, eta beraz bosteun zinatura izan ditugu. Erikoetxea gurekin da, nahi du errikoetxeak ere, treina hori hemen berriz gelditzea.